A, érdekes, mert Rucza mondta, hogy most ilyen sportos valami lesz a gyerekeknek, és mert uh, sporttal kapcsolatos történet lesz, és uh, itt is sporttal kapcsolatos történet lesz. Szia Nóri! Aztán aztán nekem integetted, de valószínűleg csak a világba Nem baj. Uh, szóval... Uh, Megint az a heuréka élményem volt, hogy Bézsábi nem is tudom melyik, amikor olvastam a következő része a Nehémiásból, és mondom, ebbe nincsen semmi. Aztán két verset írtam, két verset feldolgoztam, így kértem is, hogy egy műszüntetek, akkor jártam három-egyed oldalnál, úgyhogy ma nem fogunk sok mindent megnézni a Nehémiás hétből, főleg nem a mindenféle neveket, meg hogy kiből mennyi volt, hanem két dolgot szerették majd kiemelni a, a Nehémiás hétből. Olvassuk, el is olvasom az egészet. Nyáborunk volna olyan jó pohárpizet hozni nekem. Köszönöm. Kettőt is. Kettőt is. Amikor megépült a várfal, beállítottam az ajtókat, és szolgálatba állították a, kapu, állították a kapuörőket, az énekeseket és a lévitákat. Vezérét tettem Jeruzsállam a föl Hanániát és Hananyját, a várparancsnokát, mivel ő sokkal hűségesebb és istenfélőbb volt másoknál. Azt mondtam nekik, hogy ne nyissák ki a Jeruzsálem kapuit mindaddig, amíg a nap melegen nem süt, és addig csukják be az ajtókat, és zárják be azokat, amíg az őrök őrtálnak ott. Azután állítsanak öröket Jeruzsálem lakosai közül, egyeseket az őrhelyekre, másokat pedig a házuk elé. A város pedig igen nagy kiterjedésű volt, de kevés lakosa volt, és a házak sem épültek még föl. Fölindította azért Istenem a szívemet, hogy összegyűjtsem az előjárókat, a főembereket és a népet, és számba vegyem őket. Megtaláltam azoknak a nemzetségkönyvét, akik elsőként jöttek el Babilóniából, és ezt a feljegyzést találtam benne. Most viszok előtte egyet, mert ez durva lesz. Gondolkoztam, hogy ezt a szakasz nem olvasom föl, de a, hát azt mondom ugye, hogy Isten igény, azt tud dolgozni, úgyhogy felolvasom és már meglátjuk, hogy valakiben dolgoznak ezek a nevek, vagy nem. Megább elmondhatjuk, hogy végig nejön ilyes könyvét, elejétől végig, és a közöttük is. Ezek azok a Júda tartományából valók, akik visszatértek a számüzetésből, akiket fogóiként ne vitetettel Nebukadne Cár Bavirónia királya, és most visszaéptek Jeruzsálembe és Judába, ki a maga városába. Zerubábe lejöttek Jésuál, Nehamja, Azarja, Rámja, Nahamáni, Mordokai, Birsán, Miszperet, Bigvaj, Nehum és Banna. Izrael népéből való férfiak száma ez volt. Páros 2172. Seffatjá fiai 372, Árak fiai 652, moá fiai és Jeshua és Jóa fiaitól 2818, Élán fiai 1254, Zatú fiai 845, Zagaj fiai 760, Binúj fiai 648, Bébaj fiai 628, Zagát fiai 2322, Adónikám fiai 667, Big Vaj fiai 2067, ez de jó Big Vaj, jó nép. Ádín fiai 655, Átér fiai Hisz Hiszkiátor 98, Hásún fiai 328, Bécáj fiai 324, Hári fiai 112, Gideon fiai 95, Betlehem és Netó férfiai 188, Antot férfiai 128, Bét az Azmávet férfiai 42, Kiryát, Járint kefírá és Béró férfiai 743, még mindenkit, ha jó nem egy ember felejtszik, nem ott van hát őrök. Ahol Béret, igen. Bérot fiai, igen, 743. Ráma és Gebá férfiai 621, Mikmász férfiai 122, Bétel és Aj férfiai 123, a másik Nebó férfiai 52, a másik élámfiai 1254, Hárim fiai 320, Jerikó fiai 345, Lóthádit és Ónó fiai 721, Szená fiai 3930 az jósok. Papok ezek voltak Jedajá fiai Jesúja családjából 973, Imér fiai 1052, Pásúr fiai 1247, Herám, Hárim fiai 1017. A Lévitákat, Léviták ezek voltak Jesúá és Kadmiél fiai Hódevá fiaitól 74, az énekesek ezek voltak Ászab fiai 148, a kapőőrök ezek voltak Sálón átérfiai, Átér fiai, Almon fiai, fiai, fiai, -Sóbaj fiai, 138. Lévitek szolgai ezek voltak Cihá fiai, Haszufá fiai, tabáót -tab fiai, Kérosz fiai, Szia fiai, Pádom fiai, fiai, Rájá fiai, Recín fiai, Makóda fiai, Gazán fiai, Hazán fiai, Azóá fiai, fiai Pászéák fiai, Bészáj fiai, Máú fiai, Nefiszín fiai, Baclit fiai, Mehidáfiai, fiai, Harfú, Har, Har, Harhúr, Harhúr fiai, Baclid fiai, Mehidá fiai, Hatifán fiai, Salamon szolgáinak a fiai ezek voltak, Szótány fiai, Szófer fiai, Peridá fiai, Zsállá fiai, Darkon fiai, Gibér fiai, Sefatya fiai, Hatil fiai, Pókeret, Pókeret, Hacebáin fiai és Ámund fiai. Mindenkinek a keresztény a fiai volt ezek szerint. A Lévitek szolgáinak és Salamon szolgáinak a fiai összesen 392 ezek pedig azok, akik eljöttek Tél Melakból, Tétharsából, Kerúbbból, Adámból, Imérből, de nem tudták igazolni családjukat, és eredetüket, hogy Izraelből valók, ember végre egy De izgalom. Delájá fiai, Tóbián fiai, fiai 60, 642. A papok közül Hóbaljá fiai, Hakóc fiai, továbbá Barzillai fiai, aki a Girádi Barzillai leányai közül vett magának feleséget, és jól nevezték el. Ezekkel keresték bejegyzésüket a nemzetségkönyvekben, de nem találták, ezért kizárták őket a, pap őket a papságból. A király altója megmondta nekik, hogy ne egyenek a szemkenyerekből, amin a főpap nem áll szolgálatba és nem ítél az urimmal és a tumimmal. Az egész gyülekezet összesen 42.360 lelket szemlát. Szolgáikon és szolgálóikon kívül, akik 7.337-en voltak, volt 245 énekesünk és énekesük. Lovuk 736, összvérük, mindjárt van, összvérük 245, tevéjük 435, számaruk 6720 az éjsobszámára. Néhány családfő adakozott az építésre, a király helytartója a kincstárnak aranyban 1000 drachmát, 50 tálat, 530 papíronhát adott, sajnos szalvasanyi adott. De nem. A többi családfő pedig az építés költségére aranyban 20 drahmát és ezüstben 2200 minát, minát adott, a többiek aranyból 20 drakmát, és ezüstben 2000 minát adtak, valamint 60 papíruhát. Egész Izrael, tehát a papok a lévíták, a kapuőrök, az énekesek meg a népfiai, és a lévíták szolgái ennyien voltak a maguk városaiban. Ügyösebb voltak, kibírtátok. Most is egyet. Nem arról fogok beszélni, ki kinek a rokona és nem fog beszélni arról, hogy mennyi pénz folyt be mai árfolyamban. Biztos, hogy ez sok volt, és nagyon sokan voltak, és mindenki mindenkivel okon volt. Ha valakit érdekel, akkor hajrá, nézzünk utána. Kettő dolgot fogunk megnézni. Ebből az ige és mind a kettőnek nagy mélysége van. Az első dolog, azt a két dolgot nézzük meg, aminek van értelme, tehát nem számok voltak, azokat nézzük meg. Az egyik, az a... A más, első két verset felolvasom még egyszer, jó? Abban nincsenek, és nincs sok név. Amikor megépült a várfal, beállítottam az ajtókat, és szolgálatba állították a kapuöröket, az énekeseket és a lévitákat. vezérét tettem Jeruzsálem fölött testvéremet, a Hanánit, és Hananyát, a vár parancsnokát, mivel ő sokkal hűségesebb és Istenfélőbb volt másoknál. De azt látjuk, hogy van ez a Hananyá nevű ö, de itt a Hanáni, aki nehényesek a testvére, és van Hananya, aki a várnak a parancsnokot. Tehát ő eddig is egy nagyon magas poszton volt. Azt értjük, hogy a testvérét, főleg magyarként értjük, hogy a testvérét ez benyomta a miópozícióba. De ez a Hananya, ez erre azt olvasjuk, hogy azért lett, kiá, kiválasztva Jeruzsálemben, vagy azért vezérítélve Jeruzsálemben, mert sokkal hűségesebb és Istenfélőbb volt másoknál. Módkor megnéztük, hogy Nehémiás miért volt szuperhívő, és mi hogyan lehetünk szuperhívők. Most megint megnézzük azt, hogy, hogy két tulajdonsággal egészül ki a szuperhívőség. Az egyik a hűség, a másik pedig az istenfélőség. A hűség, az módkor is néztük, az, a, az Nehémiásnál is megvad. A döntésben kitartás, a döntést újra meghozni. Tehát amikor elindulsz egy úton, és azon maradsz. Ez a hűség. Az Isten félelem az valahogy úgy működik, hogy Istenet megismerem, felismerem a nagyságát, és ennek a hatására alárendelem magamat, engedelmesedek neki, imádom őt. Tehát van egy megismerem, van egy felismerem az ő pozícióját, ehhez kell ugye a saját pozícióm, hogy én látom azt, hogy én alul vagyok hozzá képest, ő magasan van, és ezért van egy viszonyom felé, egy hozzáállásom felé. Itt ugye azt a szót használja egy Isten félelem. Meglátjuk majd a végén, hogy itt nem félelemről van szó, hanem egy Isten tiszteletről. De egy annyira mély dolog, annyira ö, ö, alárendelő, mint egy, mint amikor az ember fél, és alárendeli magát bárminek, csak a félelmének a tárgya múljon el. Ezzel kapcsolatban, hogy ezek mégis mit jelentenek, kicsit megnézzük, hogy mi, miért, miért jó a hűség, miben kell lenni, mit jelent az Isten félelem. Mert Főleg az Isten félelmet általában én legalábbis is nem nagyon tudom hova tenni. A hűség az meg egy olyan mumus kicsit. Tehát úgy, úgy mindig mindenben hűségesnek lenni az olyan nehéz. És biztos benne, itt nem erről van szó, hogy mindig mindenben hűséges lenni az ember, mert hogyha ha van úgy dolog, hogy, hogy valaminek elmúlik az ideje, mondjuk egy szolgálatnak, vagy bárminek, akkor az ember azt mondja, hogy maradhatott hűségből, de abból egy nagyon csúnya kiégés lesz. De vannak dolgok, amikhez meg hűségesnek kell lenni, és megnézzük a legfontosabb dolgot, hogy minek, mihez kell hűségesnek lenni. A légy szíves, de ki lehet a Biblia nélkül, most meg kötelező a telefonról is lehet. Egy korintus, 3, egytől től olvassuk, és a négy kettőnk. Egy korintusokhoz itt első, levé, a harmadik fejezet, meg a negyediknek az első két verse. Testvéreim, én azonban nem beszélhettem, nem beszélhettem veletek csak úgy, mint lelkiekkel, csak mint testiekkel, mint Krisztusban kisdővekkel. Tejet adtam nektek, nem pedig keményeledelt, mert még nem bírtátok volna el, sőt, még most sem bírjátok el, mert mégis testiek vagytok. Mert amikor és van közöttetek olyan nem testiek vagytok és nem emberi módon viselkedtek -e? Mert amikor ö, az egyik ezt mondja, én Pálé vagyok, a másik, meg én Apollósért nem emberi módon viselkedtek. Hát kicsoda Apólós és kicsoda Pál? Szolgák csupán, akik által hívők életetek, ahogy, ö, ahogy az Úr adta mindegyik, mindegyiknek. Én plántáltam Apólós öntözőt, de Isten adta a növekedést. Azért sem a plántáló, sem az öntöző nem számít, csak a növekedést adó Isten. A plántáló és az öntöző egyek, de mindegyik a maga jutalmát veszi a maga munkája szerint. Mert mi, mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántó Isten épülete vagytok. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester, alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon abban mindenki, hogyan épít rá. Mert más alapot senki sem vetett a meglévőn kívül, amely Jézus Krisztus. Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drága követ, fát, szénát, pozdorját épít erre, ö, ö, erre az alapra, mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. Mert az a nap megmutatja, mivel hogy tűzben jelenik meg, és hogy kinek milyen a munkája, azt a tűz teszi próbára. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat kap. Ha valakinek a munkája megég, kárt van. Ő maga azonban megmenekül, de úgy, mint aki tűzben ment át. Nem tudjátok, hogy ki Isten temploma vagytok, és Isten lelkerül, akik bennetek? Ha valaki Isten templomát megrontja, megrontja, megrontja azt Isten. Mert az Isten temploma szent, ezek vagytok ti. Senki se csapja be magát. Ha közletek valaki bölcsnek gondolja magát ezen a világon, legyen bolondá, hogy bölcsé lehessen. Mert a világ bölcsessége bolondság Isten előtt, mert megvan írva, megfogja a bölcséket az ő És ismét ismeri az Úr a gondolatait, hogy hiába valók. Azért senki se dicsekedjék dicsek emberekkel, mert minden a tiétek, akár Pál, akár Apollós, akár képest, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelen akár az eljövendők, minden a tiétek. Ti pedig Krisztusé vagytok és Krisztus Istené. Úgy tekintsenek ránk az emberek, mint Krisztus szolgáira és Isten titkainak sávfáraira. A sávfároktól pedig egyébként azt várják el, hogy mindegyik bizony, hűségesnek bizonyuljon." Ez egy ilyen felfoghatóbb igazakaszról, mint az előzők. A lényeg, amiről itt szeretnék kitérni, az az, hogy ugye itt egy házépítéshez hasonlítja a keresztény fejlődését. Nem, ö, nem tudom, hogy van-e még olyan kép, ami, ami ilyen jó kiadná, hogy valami, ez egy szilárd alap, és arra meg építesz, de az, hogy mit építesz rá, az is sok mindentől függ, úgyhogy ez nagyon-nagyon tetszik ez a, ez a kép. És ugye itt látjuk, hogy bár fizikai házról beszélünk, és közben én is tégláról még ilyenekről fogok beszélni, ö, lesz benne teljes színhab is, majd meg látjátok, hogy hol. Ö, itt egy lelki felépülésről van szó. Tehát játok láttuk azt, hogy a szentlélek temploma vagyunk, a szentléleknek a háza vagyunk, Isten templom, amiben a szentlélek lakik. És hogy ez elsősorban lelki, másodsorban testi dolog. Ö, szokták ezt testi dolgokra is elővenni ezt az igét, de ugye itt egy lelki felépülésről beszél, úgyhogy én elsősorban erről szeretnénk beszélni. Az első... De legfontosabb dolog az alap. Minden házat azzal kezdenek. Nem, először a földhivatali engedélyeztetéssel kezdik, de, de az építését az alappal kezdik. És azt látjuk, hogy, a, hogy Krisztus Evangéliuma az alap. És a 3.11-ben azt írja Pál, hogy Krisztuson kívül senki semmilyen más alapot nem vet. Hát ez nem igaz, mert mindenféle alapokat lehet vetni Krisztuson kívül, de abból biztos, hogy nem lesz Isten temploma. Abból az embernek lesz a temploma, vagy egy minek lesz a temploma, vagy, vagy bármi olyan dolognak, ami, ami nem nem Isten felé megy, hanem valamilyen nevezzük bálványnak. Néha nem tűnik annak, néha annak tűnik egyértelműen, de hogy akkor egy bálványnak, bálványnak épíktünk otthont. És akkor, hogyha megvan az a lap, akkor arra főleg Magyarországon a tervezett tervnek megfelelően kell építkezni. Tehát nem az van, hogy, hogy van egy betonplacom és azt húzok fel, amit akarok, hanem az a betonplac már úgy készült, hogy van egy engedély, és még mielőtt a betonplat elkészülne, már megvan határozó, mit lehet ráépíteni. Nagyjából így van, ugye? Jó, oké. kicsit blöffeltem, de akkor bejött ezek szerint. Tehát, hogy, hogy a egy tervnek megfelelően kell építkezni arra az alapra. És Isten terve az az, hogy az ige tégláira, ezért, ezért szögletes a Biblián, nem, nem ezért szögletes a Biblián, de hogy a téglára téglát épít. Az Isten azt mondja, hogy figyelj, én elkezdek, épít, elkezdek ezen építkezni, most ezt rag le, most ezt rag le, most látnod kell azt, hogy, hogy nem tudom, hogy Istennek milyen nagy a kegyelme, milyen nagy a kegyelme, azt mondja Isten mondjuk, most berakunk egy ajtót. Hogy legyél befogadó az jobb kép jó? Tehát, hogy legyél befogadó, és hozd meg, meg ezt, berakunk egy ajtót. Most ahhoz, hogy meg tud magadat vizsgálni, hogy legyen fény, hogy ilyen nagy lelki képeket, most egy ablak következik. De mindig Isten meghatározza, hogy mit kell erre a hátba beépíteni. Tehát Isten terve az, hogy téglára, tégla, tégla, tégla, tégla, tégla, így szépen így egymás felé így téglasorokat rakjon. Az emberi kivitelezés, ugye van a tervező, meg van a kivitelező. Az emberi kivitelezés, meg sokszor úgy néz ki, hogy tégla, tégla, fa, tégla, üveg, pamut, ott van egy üres rész, utána arra jó nehéz téglákat rakunk, mert előzőre kimaradt, arra jön egy kis aztán megint téglát rakunk. Tehát egy ilyen rakosgató különféle rétegeket. Vannak ugye ilyen modellek, hogy ha Cégeknél szokták ezt elővenni, hogy, hogy ez fontos, meg az fontos, és akkor az olyan, mint egy keréknek a küllői, és hogyha az egyik küllő hosszú, akkor döcörni fog, a másik, akkor lapos lesz, rövid, akkor lapos lesz a kerék, és akkor fontos, legyen egy, egy ilyen súly. Kicsit ezt próbáljuk Isten dolgaiban is néha meg is, legyen egy ilyen dinamika, egy ilyen egy, -egy ilyen súly, hogy érezzem azt, hogy hogy vagy az urban jól vagyok az urban. Tehát legyen meg ez az érzésünk. Azt van bennünk, hogy van benne minden, vannak jó részek, rossz részek, erős részek, gyenge részek, hogy igyekszek úgy, úgy életben tartani a dolgokat, és úgy élvezem, hogy új, is izgalmas. Ez szimbolizálja az üveg, a pamut, a tejszínhalap, a fa, meg minden, amit még így beárakosgatunk ebbe a lelki házba. Volt Istennek az a terve, hogy téglára, téglára, téglára, és így föl szépen sorban. És itt jön be a hűség, amin ez a Hananya kiemelkedő volt. Hogy azt mondani, hogy Istennek a tervéhez, Istennek a kivitelezési rajzához, minden mindenéhez, azt mondani, hogy hűséges leszek. E, és nem azt jelenti, hogy, hogy kitartó, a kitartás is fontos dolog, hanem, hogy hűségesen, csak azt rakom bele. Tehát csak Isten által adott építőnökból építem fel ezt a lelkiházat. Azért kell így csinálni, mert van egy nagy teszt. Itt nem ö, használatba vételi engedélyt hanem felgyújtják az egészet. Néha úgy érezzük, hogy az élet közben is, mintha így a, zajlik az életünk, és időnként úgy érezzük, hogy ez már most van, és lángol, lángokban el minden, és én úgy gondolom, hogy ezek nagyon jó időszakok. Nagyon nehéz, de nagyon hasznos időszakok tudnak lenni. Erre is majd később kitérünk. Van egy ö, olyan ige a 3.15-ben, hogyha valakinek a munkája meg egy kárt van. Kártva a kifejezés az nagyon sok rétű lehet, mármint, hogy mindenfélejét bele lehet érteni és bele is szoktak magyarázni. A görögben itt a zémia nevű szótővel foglak valamilyen über hosszúra, kétszer olyan hosszúra hozott szó, de hogy ez a szótő, ami azt jelenti, hogy valamit bírságként elvenni, elveszteni, vagy pedig valami, valami kárat származik belőle. Tehát olyan, mintha van egy, egy bt-t. Bt-nél van azt hiszem az, hogy ha, ha, ha csőbe megy a cég, akkor a saját vagyonoddal tartozó felelősségnek. Tehát van egy céged, van egy bétént, és hogyha te mondjuk csinálsz 30 millió forintos kárt, felszámolják a céget, akkor nem az, hogy a céget felszámolják és azt mondják, hogy mínusz 30 millió, hanem elviszik a házadat, a kocsidat, mindent, amíg meg nincs ez a 30 millió forint. Tehát a saját tőkét, a saját tulajdonoddal is felelsz a cégért, ami a tiéd. És itt egy ilyesmiről van szó, hogy völ egy végelszámolás, és mindenet belemegy. Mindenet. Nem csak az veszik el, ami, ami, amiről, gondolt, amiről szó van, hanem minden egyéb része az életednek. egy ez jelenti ez a kártozolás. Tehát, hogy egyfajta büntetésként elvesznek, elveszik minden. Alapvetően ez pedig az okozza, hogy hűtlenek vagyunk Isten tervéhez, Istennek az építési tervéhez, hogy mire mi, mi következzen, hová kerüljön az ajtó, hová az ablak, mi milyen áthitalót rakjuk, és a többi. És az ítéletkor történik meg ez a kár esemény, tehát akkor van egy végelszámolás, és akkor derül ki, Isten meggyűltje a balansós sarkát az építményünknek, és akkor kiderül, hogy mit építettünk föl. És uh, uh, ez kicsit olyannak képzeljétek el, mintha van egy százméteres sígkutás döntő. 8 ember áll a rajtnál, a rajpiszta, és mindenki elkezd rohanni, kivéve egy embert, mert ő mondjuk így oda-vissza rohangászik, cikcakba, körbe-körbe, és előbb-utóbb beér valamilyen formában a százméteres célba. Hogy fog kinézni az eredmény lista? lesznek ilyen, ilyen 10 másodpercet súroló, már lehet, hogy alulról súroló e, idők és lesz egy ilyen 5 perc-30 másodperces nyolcadik hely, mondjuk. Na, így működik ez is, amit itt olvasunk. Krisztuson keresztül, azért, mert Krisztus az alap, benne vagyunk a legjobb 8-ba. Tehát benne vagyunk a döntőbe, és fölkerülünk az eredménytáblára. De az, hogy közben mit csinálunk, az az, amiről így beszél, hogy mi ég meg, meg mi nem ég meg. És... E, ha belegondoltok, ez a nyolcadik hely egy szép dolog, a világ egy nyolcadik leggyorsabb embere vagy száz Ezt A film mondta egyszer, hogy nagyon szeretem az olimpiákat, mert ülök a fotelembe, és szidom a világ második leggyorsabb emberét. Tehát a nyolc az nagyon szép, meg tök jó, bekerülsz a mennybe, meg minden, de micsoda szégyen az, hogy 5 perc 30 másodperc. Nem az első helyet fognak foglalkozni, hogy hú, te nagyon jól futottál, te vagy most a világ leggyorsabb emberem, most azt, hogy figyelj, te mit csináltál? 5 perc 30 emlékeztek-e az volna ha megvan-e. Valamelyik olimpián volt, valamelyik afrikai országból egy fickó, aki 100 méteren indult, gyors, nem tudom mibe, és a legnagyobb edence, amit látott, azt hiszem, az 10 méteres volt. És a, gyakorlatilag a forduló, már hát fordulóig is úgy nagyjából lejtött, de utána már azon gondolkozott, hogy ki kéne szedni, meg majdnem belefulladt. Nagyon-nagyon vicces, kicsit ilyen, ilyen jamaipé csapat hangulat, de ő tényleg nagyon vicces volt, és hát ügöltött az egész csarlat, amikor bejött. És azért volt vicces, mert hát hárman indultak abba a mezőnybe, de a két ellenfele korán ugrott be a vízbe, ezért őket kizárták. Úgyhogy Erik egyedül csinálta a végül az egészet és valami a száz métert valami, valami négy perc környékén, vagy valami iszonyatos mag. Tehát én jobban nem szok, mint ő pedig, hát nem vagyok egy, egy sellő. Uh, tehát itt azt látjuk, hogy van egy nyolcadik hely, de nagyon nagy szégyen. És erről beszélt Pár, hogy oké, okay, hogy megvan az alapot, de úgy fogsz bemenni, mint egy tüzönment át. Hát ha leégne a házunk, akkor hát láttatok már biztos ilyen képekben, filmben, hogy mesztelenül menekül ki az ember, főleg ha éjszaka gyulladt ki. Nem fog neki állni, melyik ruhát vegyem. most ez a kicsit ideg van. Menti az életét. Na így néz ki az, az ember, aki nyolcadiként ér be a mennybe. 5 perc 30 másodperces idővel. És Pál azt mondja, hogy ne legyünk ilyenek. Hanem ö, ö, legyünk, egy, legyünk céltudatosak. ebbe az építkezésbe, ebbe a hűséges építkezésbe. És Pál még ad ennek a futós dolognak rendesen Filippi 3, nézzük meg, Filippi 3, 7-től 16-ig. Filippi 3, 7-től 16-ig. De amik nekem egykor nyerességek voltak, azokat kárnak ítéltem Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézusért, az én uram ismeretének gazdagsága miatt, akiért kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztus megnyerjem, és benne olyannak bizonyuljak, mint akinek nincs saját igazságom a törvényből, hanem a Krisztusban való hit által van igazságom, Istentől való igazságom a hit által, hogy megismerjem őt és feltámadásának erejét és az ő szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá az ő halálához, ha valamiképpen eljuthatnék a halottak közül való feltámadásra. Nem mintha már elértem volna, vagy, vagy már tökéletes lennék, hanem igyekszem, hogy megragadjam, mert engem is megragadott Krisztus. Testvéreim, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem azokat, amelyek mögöttem vannak elfelejtve, azoknak pedig, amelyek előttem vannak neki feszülve. Célegyenest futok Isten felülről való elhívásának jutalmáért, amely Krisztus Jézus megválja. Itt van egy szakház, hogy a azt hiszem. Ö, azt látjuk, hogy, hogy Pálnak van egy ilyen nekifeszülve futás. Ez az, ami kell az első elő. Ez a nyolcadik, az minden megcsinál csak nekifeszülve nem futott. Vagy hát futott nekifeszülve, csak nem a cél felé. És ezt... Ö, az 1 korintus 9-ben Pál egyfajta maximalista képet ad nekünk. 1 korintus 9, 24-27. 1 korintus 9, 24-27. Nem tudjátok, hogy akik versenypályán futnak, minnyájan futnak ugyan, de csak egynyel jutalmat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Nem az, hogy végigcsináljátok, hanem úgy fussatok, hogy elnyerjétek adnak, legyetek az elsők. Azok pedig, akik részt vesznek a versenyben, mindenben önmegtartóztatóak. Ők azért, hogy elhelvadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én pedig nem céltalanul futok és nem úgy viaskodom, mint aki levegőt vakdos, hanem megsanyargatom a testemet és szolgávát teszem, hogy amíg másoknak prédikálok, én magam nemhogy alkalmatanná legyek. Azt mondja Pál, hogy nem csak, hogy szélegyenest futok. Én is le tudnám futni szélegyenest futva a száz métert. De néha úgy vagyunk, hogyha beállunk mondjuk profik mellé, szuperhívők mellé, mint a hémiás, akkor az van bennünk, hogy hát én, nekem jó lesz a hátsó sor. Nekem jó lesz a nyolcadik hely. Jó, esetleg, hogy ne éljek az utolsó, befutok hetediknek. Vagy a, ott van a, a három szolgának, ugye, aki kaptak pénzt. Kaptak az uruktól pénzt, és az uruk meg Azt ezt mondjuk, az utolsó, hogy jó, visszadom, nekem én úgy gondolom, hogy ezzel megtettem mindent. Van egy ilyen megalakuló hozzáállásunk, de Pál először azt mondja, hogy, hogy legyünk feszüljünk neki, adjunk bele minden. Most meg azt mondja, hogy mindenről lemondunk azért, hogy lemondok azért, hogy első lehessek. Nem az a lényeg, hogy sok az első üdvözül, jó, ez nagyon fontos dolog, hanem hogy úgy küzdök, hogy én első akarok lenni. Ez egy nagyon nagy oda És azt mondja, hogy a mindenben önmegtartóztatóak azok, akik a versenyben futnak. Azért az, az nagyon odaadást kíván. Tehát látunk egy nagyon erős célra tartást, egy nagyon erős győzni akarást, egy nagyon erős akaratot arra, hogy fölépüljön az a ház, és olyan legyen, amire Isten, Isten büszkén lakik benne. Nem szeretnénk senkit kárhoztatni, mert Isten se kárhoztat, úgyhogy én se fogok senkit kárhoztatni, de hogy, hogy és így meglátjuk az Isten hogy kapcsolódik ehhez, ehhez a dologhoz. Az alap ugye Krisztus, miatta vagyunk versenyben, és Isten pedig úgymond az edzőnk. Az edző megmondja, hogy mit csinálja a sportoló. Az edző mondja, hogy akkor figyelj most, máma, jó, úsz, úszó vagy, de máma bringázni fogsz. Hegynek fölfelé, egyesben pörgős, hogy hú, szokjad. Az edző tudja azt, hogy mire van szüksége az embernek, és hogy hogyan lesz ez a sportoló még jobb. Az edző akkor adja a téglákat, úgymond a sportolónak, és a sportoló építi építi, hogy szép képet mondjak a, a dobogót magának az első elhely. És Isten is, ahogy, ahogy minket végigvisz az életen, úgy folyamatosan azért a dolgokat az életünkben azért akar építeni minket, az igével, tanításokkal, gondolatokkal, látomásokkal, álmokkal, proféciákkal bárhogy, hogy még minél jobban föl tudunk épülni. Mert Istennek sokkal nagyobb dicsőségére van egy palotta, mint egy, egy, egy fűcsomó, aminek a közepébe lehet bújni. A hűség itt úgy vagy Isten szavához vagyok hűséges, és nem a saját elképzeléseimhez. Biztos vagyok benne, hogy az edzők azokkal tudnak legnehezebben dolgozni, akik akaratosak, akik önfejűek. Én ezért nem lettem sportoló, valószínűleg sok egyéb szempont mellett. Én alapvetően egy önfejű vagyok, nem lennék jó arra, hogy sportoló legyek. Mert nem vagyok hűséges ahhoz, amit az edző mond, nem rendelem magam a talál az edző akaratának, hanem én nekem megvan a saját véleményem. És akkor fölmerül, hogy, hogy mit csinálják azokkal a dolgokkal, amik, amik így önfejemből ilyen éghető dolgokat beépítettem ebbe a lelki házba ami Isten, Istennek való hűséggel szemben ment, amikor elkezdtem magamhoz hűséges lenni. Amikor azt mondtam, hogy tudom, hogy Isten hatalmas, meg szerető, meg, meg, meg minden lelki állás, ugye a Fézus első két és fél fejezet erről szó, hogy Isten milyen hatalmas, de hogy én mégis azt mondom, hogy egy kicsit viszont rapok be valamit, amit én tartok jónak, csak én építem, hát akkor mennyi ennyi szabadságom legyen. Ezek a dolgok, ezek el fognak égni. Tehát akár tetszik, akár nem az, amit nem Isten rakott az életünkbe, azok a dolgok, azok, ugye el fognak égni azon a napon, amikor a próbál, És ha belengondoltok, hogy egy háznak minél inkább az alsó létegébe van beépítve a tejszínabb, meg a, a szúos gerenda, meg ilyesmik, akkor az minden, egy nagyobb instabilitást ad a háznak. Mindegy, hogy te amit ráépítettél, az jó-e? Ha az alapot, tehát ha fontos dolgokban nem jó, nem jó látásod van, nem biblikus látásod, akkor az, akkor az instabilitást okoz. És nem azt akarom ezzel mondani, hogy szégyeljétek magatokat. Mondtam Luczának, hogy milyen jó, hogy mikor jöttünk ide, akkor dörgött az ég. És mondom, amikor dörög az ég, hogy bűnösök vagytok és elkároztok. Tehát nem ezt akarom mondani, hogy vagy mert bűnösök vagytok, de nem károztok el. Én is bűnös vagyok és én se károztok Tehát, hogy, hogy vannak éghető dolgok, de ezeket az éghető dolgokat ki kell odnom venni. És ez lehet, hogy le kell bontani dolgokat az életünkben. És itt ö, alapvetően teológiai dolgokról beszélek, leegyszerűsítve. Nem arról van szó, hogy az életeteknek bizonyos kapcsolatai mondjuk rosszak. Lehet hogy, el, lehet, hogy ez is benne van. De lehet, hogy olyan képet van Istenről valamilyen dologban, ami, ö, ami nem pontos, és erre építesz föl dolgokat. Amit ráépítesz, szilárdnak tűnik, funkcióját ellátja, hiszen te ott vagy abban a házban, és azt mondd, hogy nekem tetszik, hogy ilyen abstrakt. Hogy helyenként vannak benne lyukak, ahol nem kéne, meg, meg van egy sor üvegtégle, de az igazából a tartófalban van, tehát nem olyan jó. De nekem ez így tetszik, mert ott pont jó megcsillan a fény. Érzitek, lehet egyfajta ilyen összeválogatott hitünk, de hogy ebből nem lesz, nem fog is És itt magamnak prédikálok elsősorban, hogy, hogy végig kell gondolnom, és nektek is végig kell gondoljátok azt, hogy mi az életetekben az, ami, ami, ami nem isteni építő kocka. És e, erről so, sokat szoktam, vagy hát mindig beszélgetve, tehát hogy gyakran felmerül, amikor olyan emberekkel beszélgetek, aki valaki, valamilyen ö, ö, olyan felekezetből jönnek, mondjuk ami törvényeskedő, hogy kap egy, egy, egy káhoztató evangéliumot. Megtér, mert van benne 10% szeretet, és ő azt a 10% szeretet megfogja. De ott van 90% teljesítse Istennek, mert különben a kényköves pokolba fogsz megjönni, és most megdörgezik. Tehát, hogy lehet, hogy egy ilyen dologra építetted. Ott van az a Krisztusi alap, de utána, ami építkezik, az valami nagyon-nagyon furcsa dolog. És lehet, hogy Isteni habarcsot használok, de nem jó arányba keverembe vízzel, mondjuk a szemhontet, vagy nem tudom, hogy nem építkeztem még sebe. Értitek? Nagyon fontos az, hogy, hogy megvizsgáljuk az életünket. És itt most nem azt mondom, hogy mindenkinek rossz, mert lehet, hogy az életet és azt mondod, hogy úgy látom, hogy igyekszek okosan csinálni, és nagyjából rendben van a dolog. Jól tudom, hogy vannak hibák benne, de úgy Isten dolgozik, és a többi. Nem azt mondom, hogy most izzadjatok kivagatok két bűnt, és sírva esetek itt össze, és imádkozok értetek, aztán adjatok tízetet, és akkor menjetek haza. Hanem, hogy, hogy csak legyen egy ilyen szemléletetek, hogy az életeteket vizsgáljátok újra és újra felül. Mint amikor van egy autó, és ezt műszakíztatni kell időnként. Meg kell nézni, hogy rendben van. Jó, működik minden? Biztonságos? Jó, akkor mehet tovább. így egy háznál is, hogy oké, okay, megvannak a falak, minden, oké, okay, jó, akkor most kezdjük el a villany? Nem az, hogy van valami tégla, és akkor találok téglát, belevések egy, egy vezetéket, hanem hogy legyen egy ilyen, egy ilyen folyamatos felülvizsgálat az életünkbe És vizsgáljátok meg azt is, amit én mondok. Azért veszek elő nagyon sok igét, hogy meg igyekszek az igényhez kapaszkodni, sokszor belemászok olyan hibába, hogy leírok valamit, és így, hát Isten ilyen. Általában azoknál a mondatoknál szoktam visszapanyarodni egy fél és elolvasni, hogy, hogy Isten pedig olyan, hogy. Mert akkor most, most, most érzékeny területet évedtem, mert nem jól, ír, nem jól mondom, hogy Isten olyan, hogy kielentőbb mód, pont a végén, esetleg felkiáltóját akkor az nagyon komoly következményekkel van, mert akkor és egy, egy, egy, egy üvegtén a sort abba a házba, ami a ti És ugyanúgy ti is, amikor tanításokat hallgattok, legyetek kritikusak az ige fényében. Nagyon-nagyon sok jó dolog van, akár konzervatív teológiákban, akár karizmatikus teológiákban. Nagyon érdemes megnézni, de mindent az ige fényével. Az, ami vízmértékünk, meg anyagvizsgálónk, meg mindenünk. Mert az igével tudjuk megbénni azt, ami benne van a lelkünk, a lelkünk házában, az, az tényleg tűzálló vagy nem tűzálló. És a fa ugye alapvetően egy jó építő anyag, mert jó, könnyű, szerkezeti anyag, jó teherbírású, meg minden. De Isten nem azt mondja, hogy építsetek fel egy lelki házat, ami megáll sziklaszilárdan, hanem a tüzet kell kiállnia. Fából is össze lehet rakni egy olyat ami mindent kibír. Megnézitek mondjuk a szálat, vagy egy búzaszállat, vagy egy fát. Iszonyat viharokat kibír. Ön, ami a tetőt már elviszi egy ház és mellette meg van egy, egy ilyen egy búza az majd csak így hajladozik. De ha meggyújtod, akkor se elég. Csak a nemes dolgok, az igazán kemény és, és stabil dolgok azok, amik, amik, amik tűzállóak. És Isten is ilyen dolgokat akar az életünkbe beépíteni. Nem megoldásokat, nem, nem áthidalókat hogy itt van egy nagy falszakasz, amit föl kéne építeni nagy nehéz munkával, akkor belakók kép gerendált, a tetejére egy áthidalót, és meg van oldva. Kettő métert elcsaltam. Isten nem akarja elcsalni. Isten nem egy szép házat akar, nem egy funkcionálisában jó házat akar, amiben lakik. Hanem ő, hanem ő egy olyan házat akar, amit, amit, amit, amit, amit az ő terve alapján épül. Miért? Mert tudja azt. Nem Isten, nem így a tűz. Isten tudja azt, hogy ezek a dolgok meg lesznek próbálva és pálón keresztül figyelmeztet minket arra, legyünk hűségesek az ő tervéhez, és vizsgáljuk fel az életünket. Ez, ez már kemény el. mert a bontás az építkezni könnyen lehet, mert összedobálsz dolgokat, de az, hogy bölcsessége ahhoz, meg bátorsággal az, hogy elkezd az életedből lebontani olyan dolgokat, amik, amik nem odavalók, na ez már kemény el. Úgyhogy berakni a protézist és <gül> rágjátok meg ezt, meg nekem is meg kell rágrom. Csak ha a másik dolog az Istenfélelemhez, ugye ez a hananyá Istenfélő is volt, nem csak hűséges. Ha emlékeztek az efézusi levélre, és remélem, hogy emlékeztek, a eléggé átrágtuk, megnéztük meg meg, meg, meg sok, sok minden megnéztünk. Az efézusi levélnek a fő felépítése az volt, hogy Isten hatalmas, ugye nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gazdag, meg ilyenek. És utána van egy, a második fejezetnek a végén, föl hogy hogy Krisztus vagy az elsőnek, vagy a második, nem tudom, hogy, hogy Krisztus feltámadt és nem csak, hogy feltámadt, hanem minden, mindennél nagyobb hatalmat adott neki Isten. Azért van az, hogy Krisztus az ítélet, mert ki ítéljen, ki hajtsa vég az ítéletet, hanem aki a leghatalmasabb. Általában a bírók azok, akik, akik minden fölött állnak. A legfőbb ügyész az, akinek nincs elszámoltat, tehát ő a legnagyobb igazság. Az ővé a igazság inkább, úgymondom úgy pontos. És látjuk azt, hogy Krisztus egy ilyen iszonyat magasságban, egy nagy dicsőséges fénytengerben van. És akkor utána jutunk az Efézus 2-höz. Igen, az Efézus 1 végén van ez. Efézus 2-nek az első három versét nézzük meg. Bár már megnéztük, de az ismét és a tudás jó édesanyja. Úgyhogy Efézus 2, 1-3-ig. Tehát van egy Krisztus, aki tündököl vakítóan fényesen, dicsőséges. Titeket is megelevenített, akik halottak voltatok védreitek és bűnétek miatt, amelyekben egykor a világnak megfelelően a levegőbeli hatalmasságok fejedelme szerint, a marélek szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Egykor mi minnyáján ezek között forgolottunk, követve testünk kívánságait, cselekedve a test és a gondolatok akaratát, és természet szerint a harag fiai voltunk, mint mások is. Van Istennek a hatalmas dicsősége, minden reflektor, mi meg egy poszos sikátorban észak egy kukában kuksoljunk Nagyjából ez a kép, amit itt látunk. Ez az a kuka, amiben Isten azt mondta, hogy én téged. És nem kell a maradnod, és, és az én fényemet adom, be, adom neked. Azt olvasok ide, azt mondja Máté Van hogy elején, hogy, hogy, hogy Jézus, Jézus a világ világossága. És az emberek jobban szeretik a sötétséget, és, és nagyon sokszor azonosítja Isten a világossággal. Még egy sötétségben ülünk, amikor, mielőtt megtérünk. És... Ez a felismerés, ez az aránytalanságnak a felismerése Isten részére, tehát hogy Isten mennyivel aránytalanul nagyobb tőlünk, ez az, ami kihoz egy ilyen, egy ilyen döbbenetet bennünk. Ez az, ami a megtérésünkkor ott van bennünk, hogy ennyire szeret. Én akkor tértem meg, amikor az Ézsaiás hatalomban azt hiszem nem tudom pontosan melyik fejezetben, amikor azt olvastam, hogy, hogy a megrepett nátszálat nem törjel el. Én Isten mindig egy, ha, egy dologban, ha biztos voltam, hogy egy izmos ember. Vagy hát egy izmos illető, bocsánat, ez most, ez most kövezésre méltóbb mondat lett volna. Tehát, egy Isten erős, ezt olvassuk, hogy Isten erős, hadseregeket verne minden, és egy megrepet nátszálat, amit egy három éves gyerek el tud törni, Isten azt nem törjön. És akkor fölismertem, hogy én egy ilyen kuka, a sötét sikátorban a kuka alján heverő repet nátszál vagyok, de Isten nem tör el nem pedig meg tudná tenni, és egy kevesebb lenne. Amikor ezt fölismerjük, akkor egyre megtérünk, és amikor ennek igazán megértjük a mélységét, vagy elkezdjük kapizsgálni a mélységét, akkor, akkor van bennünk ott az Isten félelem. Az az Isten félelem, ez a felismerés, és azt mondom, hogy Isten én leborulok előtted. Filmekbe lehet látni, amikor bejön a király, és mindenki egyet csak arcra esik előtte. Nem azért esik jó egy részük biztos, általában a filmekbe az azért esik arca, hogy magát. Nem megszokásban, nem kulturális dolgokból van ez az arca, és nem, nem egy, egy ö, ö, családi hagyomány miatt térünk meg, hanem azért, mert fölismerjük azt, hogy Isten milyen hatalmas, és azt mondjuk, hogy végén van. Proféták is mondják ezt, hogy hát én nekem most kampec, mert láttam Istent. Ez az Isten félelem. És ez az, amit ennél a hananyánál látunk. És kicsit olyanhoz is lehet hasonlítani, és ezt a képet szeretném tovább továbbvinni, mint amikor a gyanúsított ott van a bíróságon, a bíró előtt. És, és fél a bírótól, mert többi az ítélet. A bíró fogja kimondani az ítéletet, és amit a bíró kimond, az lesz. Itt jön be a félelem, hiszen ilyenkor egy, egy várlott a félelmet érzi, jó esetben. És ez az a szó, amit itt látok az Isten félelemben, hogy van egy ilyen, egy ilyen óvatos tartás, ilyen nagyon-nagy óvatosság. Mert joga van ennek az, az óvatosságnak. És nézzük meg, hogy Isten milyen bíró, Zsolt, 75. Zsoltár. Ott állunk a bíró előtt nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mi jár most ennek a bírónak a fejébe, aki mindjárt olyan ítéletet fog nekünk mondani, mert még tudjuk, hogy igaza is van, mert bár nem vallottuk be, vagy részben bevallottuk a bűnünket, de azért e, tudjuk azt, hogy kemény ítélet vár. 70, 70, 70, 75. Zsoltár téged, Istenünk, magasztalom, mert közel van neved, ezt születik csodatetteid. A kijelölöm az idejét én méltányosan ítéllek. Ha meginog a Föld minden lakójával együtt, én erősítem magoszlipait. Azért az jó bíró, aki nem ítél, hanem megerősít. A kérkedőnek ezt mondom, ne kérkedjetek, a gonosznak pedig, hogy ne emeljetek szarvat. Ne emeljetek magas szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal, mert nem keletről, nem nyugatról és nem is a puszta felől támad a fölmagasztalás, hanem Isten a bíró, aki az egyiket megalázza, a másikat fölmagasztalja. Mert poháron az úr kezében telepesdő kevert borral, a tölt belőle ki kell inni, még a seprőjét is ki kell hörpintennie a Föld minden gonosz tevhőjének. Én pedig hirdetem ezt és mindörö ezt mindörökké, és dícséretet éneklek Jákob Istenének. A gonoszok szarvait mind törtelem, az igaznak szarvait pedig fölmagasztaltatnak. Azt látjuk, hogy Isten egy igazságos bíró, mert a gonoszokkal elbánik a jókat megjutalmazva. De mit olvasunk az elején, hogy ha meginog a Föld minden lakó lakójával együtt, én erősítem meg oszlopait. Isten egy szerető Isten. Isten nem nem egy, egy ö, dühös Isten, Isten nem egy dühös bíró, hanem egy szerető bíró, aki ha valaki nem beánja meg a bűnét előtte, akkor, akkor látjuk, hogy eletörje a szarrát, meg ilyenek. De ha valaki megbánja, akkor, az, akkor azt a fölmagasztalja és megágyja. És ö, ez, ez az ítélet, ez az igazságos, de szerető ítélet, ez az a tűz, amiről olvastunk az egykorintusban. Hogy, hogy Isten azt mondja, hogy jó figyelj, az ítéletem az, hogy belab, belabunk a tűzbe. Kicsit ilyen Isteni és itt most csináltunk egy szép logikai bukfencet, hogy fölgyújtjuk és meglátjuk, hogy mi marad meg belőle. És amikor Isten meggyújtja a hűségből épített házat, akkor az, amiten miután a láng, úgy fog kinézni, mint a jelenet a Miért? Mert abból épült, hogy tűzzel És az, ami egy toldozott, foldozott lelkiház, az pedig úgy fog kinézni, mint egy hamu kupac a közepén egy kopas a lelkem. A többi az meg, amit fölépítettem Isten nevében. Krisztuson fogok állni, egy nagyon szilárd betonon, a Ponte Copasson, ha így építkezek. És, ö, olyan ez, mint, egy, mint egy, egy családban, hogy vannak kötelező feladatok a gyerekeknek. Nem azért mondom, mert nálunk így van, mert nincs gyerekek, de ismereteim alapján vannak, hogy így nevelik a gyerekeiket. Tehát, hogy vannak kötelező feladatok, van az alap, az megvan. Egyik alap az, hogy nem fogják a gyereket kidobni azért, hogyha rendetlen, jó esetben, de hogy, hogy van egy alap, hogy meg kell csinálnod ezt, meg ezt. De egyébként, ha megteszel egyéb dolgokat, elkezdesz építkezni, adok neked egyéb feladatot, ha megteszed, egy utalmat kapsz. Egyrészt a gyerek örül, mert jutalom az vagy pénz, vagy édesség, vagy valami engedmény, vagy talán hát fönnád paradig, hogy meg lehet nézni a Star Wars-t, vagy Tehát, hogy Jó dolgok a gyerekeknek, és azt mondja, hogy, hogy igen, én alárendelem magamat az ő akaratának és megépítem azt. Miért? Mert elhiszem azt, hogy neki jog, megvan a lehetősége arra az apának, ezt mondhatja a gyerek, hogy adjon nekem plusz zsebfénzt, hogy nem fogja elzavarni az ágyban kilenckor, csak mondjuk tízkor, vagy fél tizenegykor úgy, ez már komoly lehet. Tehát, hogy, hogy Isten, Isten is valahogy így várja tőlünk, hogy építkezzünk. Nem a büntetésről van szó, hanem az áldásról. Emlékezetek nyolcadik Akinek leég minden és pörén áll egy beton alapzaton, az a nyolcadik. De benne van a, benne van a döntőbe. Isten azért mondja ezt, hogy építkezzünk az ő dolgaiból, mert meg akar minket áldani. Mert szeretné azt, hogy, hogy ott lakjon bennünk. Hogy, hogy amikor ránéznek arra a lelkiépületre, amit felépítettünk, akkor azt lássák, hogy az igen. De figyelj, ez, azért ez, ez szikla szilárd. Én nem értek egyet vele, de látom, hogy ez... Ez működik. És ez az, ami meg fogja az embereknek a fejét fogni, és ezen keresztül lesz egy hídfő a szentléleknek, hogy belecsöppence a hitet annak az embernek az életébe. Látva a mi hitünket, fognak azok az emberek Istenhez közelekkel kerülni. És Isten szeret, erőség, Isten szeret, azt is egészség. Ennyire igazán a látjátok, mint amikor is azt mondja, hogy bizony, bizony, ő is kétszerű, is kétszerű volt. Tehát, hogy. hogy, hogy és mit akartam? Igen, tehát, hogy Isten áldásokat akar nekünk adni. Ez nem egy teher, amit mond, hogy építkezzetek hűségesen az én a Krisztusra, hanem az álmásoknak a kulcsa. És... Összejön a kettő, a hűség és az Isten félelem. Mert ha felismerem Isten nagyságát, akkor félni fogom, tehát nem félek tőle, hanem, hanem tisztelem és engedelmeskedek olyan, mint egy jó apukának, egy tökéletes apukának. Itt senki nem a saját apukáját, hanem a legjobb apukáját, akit ismer, szorozza fel végtelenül, és azt az apukát. Tehát, hogy a tökéletes apukának engedelmeskedünk is alárendeljük, mert, mert jól esik engedelmeskedni a szerető, egy szerető apának. Ha tisztelem őt, akkor megfogodom, amit mond. Mert ha nem fogadnál meg, az milyen tisztelet, kamutisztelet? Azt mutatásnak hívják. Ha hűséges vagyok, akkor pedig csak azt fogom tenni, amit mond. Nem csak azt, hogy megfogadom, amit mond, hanem csak azt fogom tenni. Amikor a lovagos filmekben a hűségetesnek az mit jelent? Azt, hogy mondtok, ez de élete végig így áll mellette a lovag, a palvosára támaszkodva, és csak azt a királyt védi. Csak annak a királynak az ügyei szolgálja. Megszűnnek a magánügyek, megszűnnek főleg más királyoknak az ügyei. A hűség! Hogy valakinek. hűséget valakinek, hűségetes küszök a feleségemnek, férjemnek. Azt mondom, hogy száz százaléban melletted örökké. Ez a hűség, amit, amit Isten, Isten szeretne, hogy mellettem. És ennek a következménye, ennek a döntésnek, ennek a hűségben megmaradásnak a következmény az, hogy nem fogok mindenféle hulladékot beépíteni a házba, mert hogy tetszik, hanem azt mondom, hogy ahogy Isten akar építeni, úgy építek, mert úgy fogom, úgy lesznek meg az áldások a magam is más életére, és úgy fogok Isten nevén dicsőséget szerezni. És ha valami az életünk célja, nem azt hogy jókat cselekedjünk, hanem az, hogy Isten nevén dicsőséget szerezünk. Ez a lényeg. Minden más indul ki. És nagyon érdekes a, a másik dolog a nehémiásból, a végén van ez a kizárós, papkizárós dolog, az a 61-65-ig. Ezek pedig azok, jó, ezt most nem olvasom föl, tehát ők nem tudták igazolni kilétüket, ezek keresték bejegyzésüket a nemzet 64 ezek keresték bejegyzésüket a Nemzetségkönyvükben, de nem találták, ezért kizárták őket a papságból. A király hertartója pedig ö, megmondta nekik, hogy ö, ne egyenek a szent ételekből, amíg a főpap nem áll szolgálatba, és nem ítél az úrimmal és a tumímmal. Ez a, az úrim és a tumim, ez. Nem lehet pontosan tudni, hogy mi, ez valószínűleg síthető is ez a legiesélyesebb elmélet, hogy ez kettő kő volt, ami egyfajta sorsvetés volt. Tehát, mint a dobakockával dobsz, ha hatnál, háromnál nagyobb akkor nyert, ha háromnál kevesebb akkor nem nyert. Tehát valami ilyesmi dolgot képzelünk el, és ezt úgy tudták be, hogy, hogy ez Isten, Isten ezeket mozgatja, úgymond ezeket a kockákat, vagy ezeket a köveket valami ilyesmit képzeljétek el, lehet, hogy nem pont erről volt szó, mindesen egy döntéshozó fizikai eszköz, amivel Isten akaratát egy, így ki tudják nyilvánítani. Kicsit ilyen vodú jellegűnek hangzik, de, de hogy Isten akarata volt ez, hogy így legyen. Tehát, hogy a főpap fog ítélni. Isten ítéletét fogja a főpap továbbadni ezeknek a kizárt embereknek. És nekünk is van egy főpapunk, aki ítélni fog a mi ügyünkben, ő pedig Jézus. És a, ha megnézitek a 103. zsoltárt, akkor látjuk azt, hogy, hogy, hogy Jézus milyen főpap, milyen ítélő. Áldjad én, lelkem az Urat, és egészben sim az ő szem nevét. lelkem az Urat, és ne el a semmi jót Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyít minden, minden betegségedet. Megváltja életedet a sírtól, kegyelemmel és a koronázmet téged. Jóval tölti be korodat, megújul fiatalságot, mint a sasé. Igazságosan cselekszik az új, és igazságos szolgáltat minden elnyomotnak. Megismertette útjait Bózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és könyörülő az Úr, késedelmes a haragra, és nagy a kegyelme. Nagy a kegyelme. Nem fed minduntalan, és nem tartja meg haragját előké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem álnokságunk szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a Föltől, olyan nagy az ő kegyelme az őt fél iránt. Amilyen távol van napkeret-napnyugattól, olyan messzívet veszélye el tőlünk védkeinket, amilyen könyörülő az apa a fiaihoz, olyan könnyörül az Úr az félők iránt. Mert tudja, hogyan formált minket, megemlékezik arról, hogy por vagyunk. Az ember napja örök, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezővirágja. Ha hát rajta a szél, nincsen többé, és helyét sem ismerik többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva, mint örökké, az félőkkel van, és igazsága az unokáikkal, azokkal, akik megtartják szövetségét, és megemlékeznek parancsolatairól, hogy megcselekedjék azokat. Az Úr a mennyekben helyeztet rónját, és uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ti hatalmas erejű angyalai, aki teljesítitek rendelkezéseit, és hallgattok parancsszavára. Áldjátok az Urat, ti minden serege, szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, uralkodása minden helyén. Ágyad én lelkem az Urat. Ilyen főpapunk van, akiről azt olvassuk, hogy, hogy amilyen távol nap, a nap, kert nap olyan beszélve veszi, veti el tőlünk vétvényket, ha nem találjuk magunkat benne a, a Biblia hitelesítőkönyvében. könyvében, nem látjuk azt, hogy, hogy, hogy ott lennének éppen aktuálisan mondjuk gyümölcsök, vagy bármilyen lenne erre a Krisztusra építve, nem találjuk a lelki házunkat. Lehetünk bármilyen messze a kiválasztottságtól. Isten fog minket ítélni, és Istenről azt olvassuk, Jézusről azt olvassuk, hogy ő, ő, ő irgalmas. És bármennyire is... Nehéz az életünket ezt így, így leépíteni, hogy megtaláljuk a hibás pontokat. Lehet, hogy egy komplet falat, vagy egy házrészt kell elmondani, vagy le kell kapni a lelki, felépített lelki házunkról a tetőt, mert adta minden rossz. De hogy azt látjuk, hogy Isten irgalmas. És bármennyire is nem kész házba vagyunk, ugye, hogyha van egy alap, meg van a két falad, nem költözik be senki, mert az nem egy ház, ez csak egy építési terület. De egy kegyelmes Isten. És úgy ítél felőlünk, hogy ha két fal van, de abban a két falba, Istenépítőkockák vannak, akkor azt fogja mondani, hogy jó van, Jávor és hű voltál a kevesen, sokan bíznak víz, az Úgyhogy azt szeretném nektek is, meg magamnak, és elsősorban magamnak, meg nektek is mondani, hogy, hogy vizsgáljátok meg az életeteket, hogy mi az, amit építettetek-e. Ha, ha, ha tűzbe áll most minden, akkor mi az, amit túlélni? Mi az, ami ládra kaptam? Mert ahol, ahol érzitek, hogy egy gyulladás lenne, ott, ott, ott, ott kutakodni kell. Ki kell hívni egy szakértőt, az idejét, és meg kell vizsgálni. Hogyha az van benned, hogy most ha elveszteném a munkámat, csak egy például, elveszteném a munkámat, és semmi forrásom nem lenne, és el a pánik, hogy ú, lenne, akkor, akkor azt a területet vizsgáld meg. Azért mondom ezt, mert én ezzel küzdök. De hogy így tapasztaltam már meg, hogy, hogy amit meséltem is, amikor a lakás mizériánk volt, hogy hitel nem hitel, kilakoltatnak, nem lakoltatnak, hogy, hogy ez volt az a pont, ahol Isten elvitt, azt mondtam, hogy, hogy akármi lesz, Isten gondoskodni fog róla. Ott volt egy olyan rész az életemben, ami, ami purhabbal volt kinyomva. Lányok kedvére ez csak egy ilyen helykitöltő dolog. Össze lehet nyomni Jó tudjátok, mert... Jó, a felvételt hallgatóim kedvére, akik esetleg semmilyen tapasztalattal nem rendelkeznek az építőipari anyagokkal, illetőleg, bocsánat. Szóval, hogy, hogy ilyen dolgokat. Hm? Nóri no, nem tud. Jó, hát ő persze mert Ő, ő, ő mindent tud. Ha mennyi nem, akkor még előtt a lehetőségön meg tudja mindent. Szóval, ö, ö, vizsgáljátok meg, hogy mik azok a dolgok, amiken bepánikolnátok. Csináltok én tűzriadókat. Hogy, na, most ezt fölgyújtjuk, akkor mi történik? És akkor gondolkozol, eljátszol a gondolattal, és akkor rájössz, hogy ú, ez nagyon nem tetszik, amit, amit hogy, hogy Isten most ebben hogy hozna ki, vagy mit csinálna ebbe az abban az esetbe. És akkor Isten azt fogja mondani, hogy figyelj, nézd, ott van egy szúros gerenda berakva, gyere azt vagyunk, és én adok, adok oda téglát, amit be tudsz rakni, ami pont oda beillik. És utána mehetsz tovább. És az a szakasz, az csapabíró lesz az ki fogja bírni a legnagyobb terhelést, és a legnagy legforróbb tüzet is. Mert Isten ilyen téglákat ad. Kiégetett jóféle, nagyon csecsi téglákat. És... Uh, a legfontosabb pedig az alap. Tehát, ha elkezdtek melléképületeket építeni az életetekben, bármilyen dolgot is egy új munkaterületén, munka vagy, vagy egy barátságot, vagy bármit, Nézzétekünk, ez milyen alapra épül. Az még rajta van az alapon? Vagy már lelok és a sárba, sárba próbálod építeni. Mindig mindent Krisztusra építsünk fel. Mindig mindent Isten dicsőségre, mert Istennek csinálunk lakhelyet. És ha felfogtuk tényleg, nehéz, tudom, de leglegleg igyekezzünk megérteni, hogy Isten mennyire hatalmas, akkor az Isten félelem és az ebből adódó hűség... Az, ami biztosítani fogja, fog az azért, hogy az összes összes összes összes összes összes összes összes összes összes összes összes összes összes összes összes összes összes összes is összes és összes euh, összes ha ha ha összes imádkoznánk, euh, így mindenki magában nem, nem ez az idő, amikor most mindent főosan végig kell gondolni, és Hú a igen, itt ez is ez, ez a probléma, meg ez, jó, akkor ezt az igényt, köszönöm, hogy ott, Jó, már is jó vagyok. Ez nem ilyen gyorsan fog történni. Minden nagyobb ez a lelki ház, minél régebb a járunk Krisztussal, mert több sajlag van benne. De Isten azt akarja, hogy ez egy tartós ház. Úgyhogy most, most uh, imádkozzunk, hogy, hogy Isten így adjon látást, így a következő hét-el hónapban, éppen életünk hátralelő időszakában, hogy mik azok a dolgok, amik, amikben változni kell, amiket ki kell venni, amiket újra kell, amiket bontsak vissza, és, és hogy, hogy hol le a Krisztus Jóapról. Úgyhogy imádkozunk, és akkor a végén befejezem, a végén én. És köszönöm azt, hogy szólvaszt a szívünkhöz, és köszönöm azt, hogy most így be egy perc csendben is már biztosod, hogy mutattál dolgokat, hogy ez van, meg a tanítás közben is hogy köszönöm azt, hogy dolgoztál bennem is, és, és mutattad, hogy, hogy mik, mik azok a területek, ahol kezdjék el amit jobban vizsgálják, meg. kérlek Uram, hogy hagyj nekünk -e Emléke, hogy emlékezzünk erre, és ott, hogy legyen időnk, minélkod a szentságunk arra, hogy, hogy megvizsgáljuk az életünket az igét fényéből. És kérlek szerintem hogy legyél Te az az erős, erős reflektor, ami minden mindenre, és lássuk olyan azt is, hogy hogy mi a hibánk, de azt is, hogy mi az, amit te már fölépítettél, és hogy tudjunk -e kett, neked hálát adni azokért a dolgokért, amit az életünkbe adtál. Ne csak a hibát keressük meg, törvénykezzünk magunk felett, meg károztassuk magunkat, hanem hogy, hogy lássuk, Uram, azt, hogy te épít te alapot adtál a és építőnél az életünkhöz. Kérlek, Uram, hogy, hogy, hogy használd így az igét, használd a, a tanításokat, használd a, a dicsőítő dolgokat, akár itt gyüliben, gyűliben, akár otthon Adj olyan lehetőséget, hogy le tudjunk csendesedni, hogy, hogy legyen nyugodt, legyenek nyugodt időszakaink, néhány percünk vagy óránk, ami, ami, amit oda neked szállni. És, és köszönöm Uram azt, hogy te, te hűségesen fogsz minket építeni, mert, mert te, te hűségesen vagy, mint bármikor lehetünk. És, és köszönöm Uram azt, hogy, hogy, hogy te áldásokat akarsz nekünk adni, hogy nem, nem elvárat hogy felépüljön ez a ház hanem, hanem minden, egyes, minden egyes téglájával egyre áldottabbak leszünk, és egyre nagyobb lesz a utalmunk a mennyben. Uram, kérlek, nekünk hűséget, megmaradni a Te igéd mellett, megmaradni Krisztus rajtad, mint alapon, a te, a te evangéliumodat a megváltásodon maradni, és elrépíteni mindent. Kérlek, hogy, hogy romodj ágyjunk minket ezen a héten, hogy, hogy tudjunk, még ha csak ilyen épülő terület vagyunk, akkor is, Tudjunk, Uram, a Te dicsőségenől látni, hogy az emberek, amikor látják ezeket a dolgokat, akkor a Te a és megtérjenek hozzá. Kérlek, Uram, hogy használj minket minden szomszédunk, meg munkatársunk felé, az idegenek felé, és Uram, egy barátságos, szeretetteljes szívet. Adj szolgáló szívet, és, és, és dolgozz bennünk, Uram, Kérlek, hogy tégy hát az életünkben, azokon a dolgokon, keresztül, amiket már oda helyeztél. Gyere az Úr Jézus nevében. Amen.